Bueno, aurkitzen gara, Cataluñakoko Cooperativa Integraleko kidea eta baita ere nolabait Auzolan ekimeneko kidea arratsaldean Gorka. Ba, bai arratsaldean. Pues, bai, hemen eh Cataluña Integralan eh, ekimenean eta hemen pues aldenneian nere Euskal Herrian, ba, Auzolan ekimena. Hori, eta Gaur bertan irunen egontzera, itzaldi bat ematen, asaltzen pixka bat e, zer den kooperatiba integral delako hori. Eta labur-labur bueno, izan behar duz, e, karo, asalpen asko berritu ditu normalean, baina labur-labur nola definituko zenuk e, ba, Katalunian e, martxan jarri den ekimena. Bueno, ba, lehenik eta behin e, argitzea, kooperatiba integral katalana ez dela kooperatiba bat. Kooperatiben legeak eta kooperatibak erabiltzen dituela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 E, gizartearen eraikitze prozesu horretan bertan. Eta azken finean, e, nolabait baita irudikatzeko ulertu dezakegu sare handi bat bezala nuen e, proiektu txiki pila bat dauden eskualdeka antolatuak e, hainbat alorretan, nekazaritzan edo informatikan edo dena delako, ez da? Bai, azken finean e, irudikatzeko modurik errazena sare bat e, irudikatzea da. Azken finean ere ulertzen delako sare bat e, eraso e, edo E, eraso egin daitekeen e, sistemarik e, egonkorrena dela, sarea delako eta haietako nodo bat ere ba e, a, dena edosein arrasorenagatik erasotua baldin bada edo erasoa ere barnetik e, bultzatzen bada, sarea deinean zare bezala funtzionatzen jarraituko jarraituko luke. Orduan, hori babestea, ez gizarte baten berrera ikitzea sare e, moduan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 eta pues bat eta hasierako elburu eh, bat ba, izan daiteke hori, ez? Azken finean e, badagoena hor dago, asko da ere, e, baina behar du nolabait eh sareak ematen dion eh indar hori, ez? Eta benetan proiektu hoiek eh sarean lan egiten hastea eta benetako alternativa e, e, egonkor bat izatea. Eta ben, amaitzeko eta borobiltzeko badago sistema alternatiborik ezagutzen dugun kapitalismo hoeta era. Bueno, badagoen edo ez, ez du behar bada ez dugu inoiz jakingo ez baina gutxien ez hortanatu saiatu e, behar gara ez eta, eta hori pasatzen da hausnarketatik ba, ba ausnark, lehen lehennik eta behin eta bigarren ba, ba praktikatik, ez eta orduan... Ba, ilusioa daukagunak eta gogoak ditugunak e, beste gizarte bat esagutzeko. ba horretan ba, dihar dugu. Eta eta bueno, hemen Euskal herrian hausolan ekimenak bultzatzen duen, bultzatxe dituen prinsipioak oinarri oso interesgarriak dira e, gizarte hori nola bit berrera ikitzeko. Kooperatiba integralen e, modelo hori e, interesgarria dela e, uste dugu eta ala... ala